Зараз зачитаю, воно невеличке, але переказати таке неможливо. Вона розгорнула паперовий сувій, вмостилася зручніше і... То не небо хилилося, і не хмари обціловували цей дивний кущ. То мій даній друг Див з'явився переді мною в образі своєму прадавньому, у чорному довгому плащі крашлятому капелюсі. Диви, де ти був?» – він усміхнувся. «Де ти був? Запитай мене про щось інше». Чому не ходиш по межі людьми? Світ став злим. Жінка гірко всміхнулась. Віктор повільно випив до дна. Вона теж ковтнула залишок вина і продовжила читання. Він не міняв пози, сидів, повернувши обличчя трохи вбік, але очима слідкував за нею. Нова зачіска відкрила шию, її виїн вабив око, переходив у сторонку спину і спливав униз. І чоловіку нестерпно захотілося торкнутися її губами що хоча б провести по цій лінії рукою, хоча тим пальцем. Від цієї думки в нього запальцувала кров, і нормальні чоловічі рефлекси геть відволікли його від змісту тієї оповідки. Я вчинила вино, як валів мені див. Кожному, хто вміє грати на сопілці, наливає цього хмідного нектару, і він грає мені мелодію, незабутню мелодію дива. Дочитала Амалія тихим мелодійним голосом. Зависла пауза. І Віктор захвилювався, хоч би не довелося обговорювати пропущену повз вуха історію. А я вмію грати на супілці, умит зорієнтувався він. Нічого собі, правда? щиро здивувалася Малія. То, виходиться, вино належало вам на всі сто. Я його не заслужила. Нічого, ви зі мною, засміявся Віктор. А де ж ви навчились? Ще скажіть, що й супілку, власне, маєте? Маю. Минулого року купив на Андріївському. Дядько якийсь так чудесно грав, рекламуючи свій товар, що я не втримався. Згадав дитинство. А в дитинстві десь навчалися чи самоучка. Узяв кілька уроків і того, хто вмів, випадково, відпочивав у п'ятнерському таборі у пущі водиці, а наш бажатий був студентом консерваторії, грав на якихось духових інструментах, не буду брехати, уже не пам'ятаю, що він нам розповідав. Але й з собою мав лише сопілку, той награвав різні мелодії, коли мав вільний час. «Діти збігались послухати, а потім розходилися. А я сидів у причарований, як то можливо з простої деревинки видобувати такі казкові звуки?» «І він вас навчив?» «Очі Амалії засвітили добротою». «Так, я був затятий, чого хотів добивався, тож за ту зміну навчився грати кілька народних пісень. Але в мене своєї супілки так і не було. У місті навалилися інші школярські клопоти» а потім клопоти чоловічі і лишилася хіба що згадка про те сопілкове літо. Аж до минулого року, коли не втримався і здійснив свою дитячу мрію. І що, невже граєте тепер? Чи просто так лежить, як сувенір? Амалія майже не сумнівалася, що відповідь буде негативною, і в голосі їй прозвучала іронія. Чесно? Опустив голову Віктор, не мов би роздивлявся край столу. Звісно, чесно, Сміхалася Амалія, намагаючись уявити його в піонерському віці. «Граю, коли треба відволіктись від дурних думок, або на чомусь зосередитись, або...» Він десь не почав розповідати цій так мало знайомій жінці, що тихенько грає на сопілці, коли йому не пишеться. Грає, намагаючись приманити музу, яка приходить чомусь не так часто, як раніше, не викликає серця биття, не мордує його до ранку, а зазирне бува, нагадати, що колись тут жила і бувай. Усе це сталося після хвороби і смерті дружини. Сказати, що в них було аж таке кохання, то збрехати. Емоції перегоріли за перші три роки, а далі вони просто жили, ростили сина і кожен сам себе. А коли її не стало, Віктор усе повертався думками до неї, прокручував, мов старе кіно, якісь уривки спільного життя, аналізував колишні стосунки, загалом рівні, без пристрасти, любові чи ненависті, і розумів, що треба було якось інакше – і що не без його провини, і взагалі. Муза – примхлива, гонорова жінка, і коли творча людина надто багато думає про іншу, вона цього не пробачає. Певне, так і сталося. Лишився Вікторі без дружини і без натхнення. Пробував пити. Чи то зі смутку, чи замість допінгу. Не допомогло, але не засмоктало. І він повернувся до журналістської роботи та взявся редагувати свої давні тексти – вже видані чуті, що десь завалялися в папках його комп'ютера. І вони ставали кращими. Це тішило. Але нові сюжети не з'являлися. І ті ідеї, що він із себе вичавлював, не були варті зусиль для їхнього виписування та розкручування. От і повівся він на цю гру в читачів і книги. Може, щось вартість не почує. А тут ось сидить навпроти нього така красива жінка, що він ледве стримується, аби не пройти з губами по вигину шиїм. А в очах її не зникає сумбайдужість до життя, хоч і бувають моменти, коли вона ніби вмикається, оживає на якусь хвилину. Але це не переважує загального стану, хоч і грає вона сумлінну читачкою письменницю.